programma da Dignità Travella due due nove uno nove nove uno un giorno come tanti ma non certo per qualcuno qualcuno che Giorni, mesi, anni sอัลlotando contro chi di questo stato, una gabbia sta facendo reprimendo, attento, ascolta dico reprimendo chi da solo, denunce, combatte, fatendo, sa bene che significa. emarginazione esattamente quanto costa amare un centro sociale a officina 99. Corro, corro a io Sì, non scatta di manette strette ai polsi dentro a un cellulare Voglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale Voglio, sì, non bisogno soddisfatto, sei sicuro, non ti puoi sbagliare Voglio, valla più una bella giacca con telefonino cellulare Voglio, io, io, allora è chi sto momento e tu le ha superato Da te piace o dalla misura enterà come spiriti di frontiera in un paese neutrale anni persi ad aspettare qualcosa qualcuno la sorte o oh, perché no la morte ma la tranquillità tanta cura per trovarla sì la stabilità uh non è sto stare a galleggiare di una fragilità guaglio di una fragilità guaglio yo yo forse è tossico che muore proprio sotto al tuo balcone forse uno inaspettato aumento roba sone forse un licenziamento intronco roba patrone forse una risata in faccia e nuca Rabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore Ma so che brucia, arde e freme Trasforma la tua vita, no, tu non lo puoi spiegare Una sorta di apparente illogicità Ti fa vivere una vita che per altre assurdità Ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore Ti brucia in petto e odio mosso d'amore, d'amore Guaglio, curro, curro, guaglio Ma tanta matza ma tanta mat de billar tanta matzat hey! hey! hey! ma ma una bona la marta nata è, nata, è nata. nada enata Na Centre Social ocupada Centre social Cuba, de mogo gat să închegaxada E nada e nada e nada. Centre social Cubada Centre social Cuba de mogo gat să închegaxada! Sì, ma quero parche, mamma e guardi a casa, sa detta pare, in uno spazio bo volare non ne bono parche, parche controculturale magari parche, non bo cazzo troppa gente sì, ma allora parche, come bo rombaro cazzo e no puriate, casa to sta na basura, so c'e bono parche, parche ma so rotto cazzo pure su le tavare, figuramme c'e sentigo tiene Xera Sunța de 40 ani de vodera vasche Per de dea fa nuțiate, Tu ma man nușrinamgombe rambe, Da nu vaso manga ni la moto digaoineine, Perè non m paciu mala la cimbarata care Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia que civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. ...somos más de 600 personas adheridas al manifiesto... ejerceremos el derecho de rebelión... ...desobedecemos a todas aquellas leyes... ...y a todas las políticas que consideramos injustas... ...consideramos nuestro compromiso con el bien común... ...y nos declaramos rebeldes a la constitución... ...insumisos al estado... ...y desobedientes a toda autoridad que lo represente... ...el derecho de rebelión no es sólo una propuesta... ...de desobediencia civil coordinada... ...sino que además... Es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. així aquest espai Dignitat Rebel Una vegada més ja ha passat l'estiu arriba el moment de posar-se serioses amb aquesta revolució social i com no doncs aquí qui us parla té el plaer de poder estar un parell d'hores abans que comencen les emissions en directe des de l'Ateneu de Ciutat a Mallorca Parlant des de l'estudi d'una emissora lliure, germana, contrabanda d'FM, a Barcelona. I espera que demà aquestes petites, humils paraules us puguin arribar com una forta abraçada. Així doncs, començàvem el programa una cançó italiana que parla dels centres socials ocupats i és que no podem evitar dedicar aquest programa com un regal a l'assemblea del centre social ocupat de Casa Blanca al barri de Lavapiés que avui matí ha ofert un assetjament de la policia nacional de l'estat i ha estat desallotjat aquesta tarda a les 8 hi ha convocada una concentració a la plaça de Lavapiés imaginarem o imaginem juntes si voleu una resposta i és que un desallotjament direm mil ocupacions En aquest programa s'iran damunt les 3 de la tarda del divendres i en principi aquest, aquest espai hauria de ser un espai en directe allà a la illa però ens trobem on hem dit, a Barcelona i bueno, demà dijous a les 3 es torna a posar en marxa la maquinària de Ràdio 77 en la que serà la temporada radiofònica que ens portarà fins al quart aniversari de l'emissora. I gràcies als companys de Contrainfo i al propi Ferran Vallès que anima i facilita aquesta ràdio des de fa ja quatre anys eh, ens va animar a escriure un petit test on expliquéssim eh, de què aquesta nova temporada i a on ens situa i comença així, l'emissora de caràcter lliure o comunitària Ràdio 77 va realitzar la passada setmana l'assemblea de preparació de la temporada que comença noves incorporacions i reafirma gairebé tots els programes que fins abans de l'estiu estaven en marxa i que de manera no comercial, en llengua pròpia i amb algunes perspectives anticapitalistes o postcapitalistes han radiat idees sense voler guanyar doblers sense punxar música del mainstream ni tampoc publicitat. Tot i que s'han pogut escoltar informacions, músiques i entrevistes amb moltes llengües, la conducció feta en català ha estat un dels fets a tenir en compte com a eina per combatre la homogenització del món globalitzat en què vivim. La negació col·lectiva a seguir els postulats de l'ètica universalista llanqui fomentada pel mass media i la incomunicació caracteritzada també per la pràctica radiofònica d'aquest projecte. Així doncs, per aquesta temporada, tot i tenir previst a mig curt plas ocupar les zones FM i realitzar una missió continuada a poder ser durant totes les hores del dia, l'assemblea va confirmar que els dijous i divendres faria Ràdio Lliure... I en directe, i contarrien amb una graella conformada pels següents programes. No in want in need en primer lloc, les ja conegut. Magazine Hardcore 1984 que forma part d'una manera o d'una altra de la programació de Ràdio 77 des dels seus orígens, conduït per FEDE i inclou la secció El Baul de Raül, anàlitz de l'actualitat punt local, estatal i internacional amb especial atenció als concerts del cap de setmana. dels dijous avançaran de la mà d'una de les noves incorporacions al projecte de Ràdio 77, el programa de l'activista revolucionari, ecologista radical, feminista inconclòs, informàtic, filòsof i altremundialista Lionel Bechara, qui, entre d'altres reflexions a la que ens acostuma amablement afirma que l'utopia avui és seguir visquent en capitalisme aquest nou programa té la idea de fer una entrevista setmanal a alguna persona d'interès estatal o internacional utilitzant totes les tecnologies disponibles i iniciarà converses amb activistes, pensadores, crítiques, militants, intel·lectuals, etc. que puguin ampliar el concepte i la visió de les oyents amb respecte a un conflicte determinat i possiblement obriran l'espai per convidades relacionades amb el tòpic del programa. Afirma que, com va dir Grancy, el poder no ve de la força sinó del coneixement. 6 de la tarda damunt les 6 de la tarda com dèiem, el projecte autogestionat de Contrainformació, Contrainfo.cat caracteritzat per esdevenir quotidianament, un altaveu al servei de les lluites socials transformadores, horizontal i cooperatiu assembleari, lliure i plural compromès amb la llengua transformador i crític, a la vegada que no pretén ser solament de comunicació d'aquelles que no tenen veu, sinó construir discursos, reflexió i debat en el si dels moviments socials prendrà les zones amb potència maquinària i veu col·lectiva. guerrilla es tracta d'un programa netament de música jamaicana plegant estils i ritmes que van des dels inicis clàssics de l'esca i el rocksteady fins que el reggae de darrera generació, això és el dancehall, el programa es realitza en format sound system fent una punxada en directa amb un DJ que no només posa discos sinó que també canta llous les sintonies fora corda, espai que es realitza a Tito Lleta Ràdio i amb el que comencem a comptar també des d'aquesta temporada tractarà de generar un espai basat en el punk, el hardcore i l'oi de la mà dels companys malacorins, Sustans i Toni. I els divendres, canviant de dia, a les 3 començarem Dignitat Revel. programa que ja en sabeu bastament si heu sentit algun dels programes anteriors. Seguirà Name Session, on l'ecleticisme ha fet sessió de ràdio de la mà del company Suri. En aquest programa podrem escoltar des d'un drama en bas, electro, easy listening, rap o una mica de jazz. que confirma l'assemblea de la Ràdio 77 fou rock de la línia de front en el qual Martí Delgado que pregunta inicialment qui ha dit que la música combativa no pot ser res més que punk així doncs amb aquesta pregunta ja afirmant que aquest programa va néixer a principis d'aquest any amb un recull de monogràfics sobre diferents grups adherits a manifestes antifeixistes però que per conclusions psicotròpiques va esdevenir un programa que estima la música i odia el feixisme a criteri del jove mallorquí aspirant revolucionaris. Yeah, you got to go back mm -hmm. tell you a story Don't take it from the door out Yeah, but it's too long Bop my mind de ditem establèixer. Pa, mama, pa, sense I això doncs els divendres i personalment que ens quedesen lo millor parló lo darrer. Crítico i Cant entren la seva quarta temporada d'acció radiofònica dintre de la revolució social. Amb una acurada sensibilitat periodística i pedagògica Ferran Vallès reafirma el seu compromís amb el projecte i proposa una vegada més un programa setmanal d'entrevistes als protagonistes de les insurgències i resistències arreu del món, enfocat a donar resposta sovint a creatives preguntes que ens han sorprès tants cops, generant suculents debats necessaris per seguir avançant en els processos d'empoderament comunitari i emancipació del capitalisme. Mr. Fraser, sharp when it's razor, willing to cut that hip back, but that leave him on his track, on his own leave him on his track, some say they're my rasta, some say they're my 20, some say they're my soul, but I say I high, he's higher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 Així sí, doncs, agrair els esforços d'aquestes revolucionàries que es junten amb l'Assemblea de manera horitzontal i decideixen tirar endavant un projecte tan digne, tan rebel com és Ràdio 77. I anem així per inaugurar una nova temporada i seguim endavant. Uh, farem una petita connexió, desinformem-nos el periodisme de baix que aquesta setmana ens proposa apropar-nos a la Garífona en la defensa del seu territori un poble de negre que viu principalment a la costa de Guatemala i Honduras i són els amos de riques costums i tradicions en aquests moments es mostren es troben amenaçats per grans empreses internacionals que pretenen desallotjar-los dels seus territoris pel que tot i així de les constants amenaces amb armes de foc que reben han empreso una lluita de recuperació de la seva terra. Nosotros como pueblos indígenas y negros tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Hay una gran fuerza de la gente que venimos de la tierra y el mar. El pueblo Garífuna en Honduras lleva siglos de organización y lucha para mantener su cultura, su relación armoniosa con la tierra y el mar, y de defenderse ante intentos de desalojo de su territorio ancestral por parte de megaproyectos de agricultura industrial y del turismo, ligados al poder gubernamental y el narcotráfico. Estamos reclamando nuestro derecho, pero a base de, de una resistencia cultural que estamos eh, llevando desde aquí de Vallecito, municipio de Limón. Del 26 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2012, en Vallecito, Colón, Honduras, más de 200 personas garífunas convocadas por Icerila Dahuamari y la Organización Fraternal Negra Hondureña, organizaron un campamento para recuperar el territorio que históricamente les ha pertenecido y que fue legalmente titulado por el Instituto Nacional Agrario a favor del pueblo Garífuna. Esta es una zona de alto interés y y alto potencial para los intereses del poder fáctico en este país, de los grupos de poder económico, de la oligarquía que tiene secuestrado este país. Vallecito es el corazón del territorio donde se estaría impulsando la creación, la instalación de una ciudad modelo. Las ciudades modelos son el más reciente intento de despojo del pueblo garífuna. El gobierno hondureño, en colaboración con el economista estadounidense Paul Romer, está intentando modificar la constitución para permitir regiones especiales de desarrollo donde se construirán nuevas ciudades para las élites hondureñas y extranjeras regidas bajo sus propias leyes que favorecerán el capital transnacional a costa de la soberanía hondureña entonces nosotros estamos en, en prácticamente en medio de una zona de guerra no declarada donde grupos eh, altamente armados están eh, es un territorio Donde ellos mandan. Durante el transcurso de su tiempo en el campamento, en Vallecito, el pueblo Garífuna, estuvo bajo constante amenaza de ráfagas de armas de alto calibre por grupos paramilitares. Andan fuertemente armados personas vestidas de civil, con armas eh, altamente sofisticadas. Y nosotros, mientras ellos nos están amenazando con esas armas, Nosotros lo que hacemos es responder como el sonido de los tambores, imagínense. Levantamos las manos y los tambores garífunas saludan a la madre tierra que quiere ser acaparado por la oligarquía, por el imperialismo, para poner sus grandes hoteles, para poner sus campos de golfo, para traer extraños a que se apoderen. Pero aquí prometemos también la defensa de la Madre Tierra. Después del golpe de Estado, han violentado malos derechos de las comunidades indígenas y negras. Todos los políticos que llevan ahí son títeres. Y los que mandan en este país son los que tienen el poder económico, son los que deciden por nosotros. Tenemos que cambiar eso, hermanos y hermanas. Eh, imagínense, ¿cuál será, cuál es le, el futuro de nuestro pueblo? Tenemos autoridades tomando decisiones en contra de la sobrevivencia de nuestro pueblo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros territorios? ¿Qué va a pasar con nuestro Descendencia, que a través de mm, muchos años, centenares de años, Sí, disculpeu disculpo no con un buen Santi, sencer aquest àudio de Digam, que s'informe uns punq nord, poder trobar si es programa una mica aquesta interessant pàgina de la Resistència Internacional. I és que parlavem ara donduras, Guatemala i ens arriba també de la junta de buen gobierno Nueva Semilla de Chiapas a la zona nord de Mèxic. El darrer 11 de setembre de 2012 va, va es treure un comunicat a la Societat Civil Nacional i Internacional, a les adherents a l'altra campanya, a la Sexta Internacional, als mitjans alternatius, als organismes independents dels drets humans, a la premsa nacional i internacional. I es diria com a companyoes i hermanoes, la Junta de Bon Govern segueix denunciant la greu situació que s'ofreixen als nostres companyes, companys, companyeroes a les bases de suport de la nova comunitat comandant Abel. Abans Sant Patricio, municipi autònom rebel zapatista, la dignitat, Chiapas, municipi oficial de Sabanilla. És que el dia 8 de setembre del present continuaran els disparcs d'armes bruixades, de calibres grans apuntant a la direcció de la comunitat en aquest sentit, en moment dels nins, dones i ancians sortiren i s'amagaran davall de dels arbres, els trons, les pedres i es dispersaran en el món per la por de ser alcançades per les bales dels agressors i és que nosaltres estem aquí a Barcelona i estem intentant també aportar un granet d'arena a aquesta lluita social en la que hem de dir que gràcies a Xapas Gràcies a En aquesta dignitat zapatista, podem dir que som llavors d'aquesta revolució social. Esperem que amb això veieu que no anava tan errat el subcomandant Marcos quan deia que aquesta guerra en la que ens trobem, la quarta guerra mundial és la guerra del capitalisme contra la soberania de tots els pobles aquests desallotjaments aquestes operacions, aquestes usurpacions de la vida d'aquest projecte de la mort de l'imperi llanqui de l'imperi espanyol, etc. que arriben com arriben són una mostra de que no només passa a Madrid, com dèiem al principi d'aquest programa, amb un desallotjament d'un centre social ocupat que seguirà endavant com a projecte, tot i que el lloc canviï ara, sinó que és una qüestió a nivell global. Ja vam dir la temporada passada aquesta situació de l'imperi global nosaltres la contrarrestam ens oposem resistint de manera local i és que avui ens trobem un lloc a una ciutat, a una metròpoli imperial, a una Barcelona, on governa Convergència i Unió i nosaltres no callem un vídeo subtitulat que podreu trobar eh, en aquests servidors tan característics de la xarxa eh, diu així, si ho censura You never will I leave this ecstasy Oh, kiss me here and there Kiss me once again Ah, take me by the hand And lead me to the land of ecstasy Ooh, mm. <laughs> The magic of your kiss is holding me like this in ecstasy. Doncs si sembla que com diu el contingut i el fons d'aquest vídeo, aquest contingut no està disponible en el teu país degut a una sol·licitud d'eliminació governamental. Disculpa les molèsties. Take me by the hand and lead me to land of ecstasy. Travel up and down much, never have I found such ecstasy No, no, the love that you have given Make this life I live in ecstasy Lord, have mercy Never let me go Let the love light show Ah, take me by the hand and lead me to the land of ecstasy És de si... Every time your lips touch mine There's a feeling that's so divine There's a magic in you Golden touch I wasn't very strong till you came along You made me realize that by your side forever is where I'm alone. Amb aquest comunicat volem denunciar un acte flagrant de censura, del tot intolerable en un país que diu garantir la llibertat d'expressió. El dia 12 de setembre, és retirat de la xarxa per ordre governamental el vídeo en què Sergi Carcilli denuncia públicament els maltractaments dels que va ser víctima per part de membres dels gos dels Mossos d'Esquadra. Vares mitjans del nostre país han rebut notificacions judicials amenaçant de prendre mesures si no es retiren els continguts relacionats amb el vídeo. Aquesta violació de la llibertat de premsa s'encaixa amb en la impunitat de la que gaudeixen els cossos policials. Quan la nostra policia és denunciada, la majoria de les querelles acaben arxivades o en absolucions i indults. També s'encaixa amb la pujada de to de les actuacions policials des que Felip Puig assumeix la Conselleria d'Interior. Les països sistemàtiques, l'ús injustificat de pilotes de goma o gasos lacrimògens les rodades de la universitat, les morts misterioses a això desistits, els empresonaments preventius de caràcter polític ja han estat denunciats per organismes internacionals i associacions de drets humans. El cas de Sergi Garcia no és més que un petit episodi d'una llarga llista de vulneracions dels nostres drets més bàsics. Tanmateix, uns mètodes que potser eren efectius en altres èpoques són del tot inútils en l'era de les xarxes socials. La intel·ligència col·lectiva és imparable, la retirada del vídeo no ha provocat la rèplica massiva. Els agents dels Mossos d'Esquadra violen la legalitat vigent de forma sistemàtica, en nodo visible al número de placa. Per tant, no ens queda més remei que recorra a la imatge d'aquests agents per tal identificar los si cometen algun tipus de És precisament la difusió d'aquesta imatge la que es vol censurar. Sorprèn que una conselleria d'interior que posa en marxa els agents dels Mossos d'Esquadra violen la legalitat vigent de forma sistemàtica, en modo visible al número de placa. Per tant, no ens queda més remei que recorra a la imatge d'aquests agents per trobar identificar-los si cometen algun tipus de gust. És precisament la difusió d'aquesta imatge la que es vol censurar, Sorprèn que una conselleria d'Interior que posa en marxa una web de delació ciutadana parla d'injúries en el cas del vídeo de Sergi Garcia. Nosaltres tenim el dret i el deure de assenyalar quins són els nostres agressors. La impunitat dels cossos policials és incompatible amb un estat de dret. Ens solidaritzem amb tots els mitjans de comunicació que han estat obligats a retirar el vídeo. Batllar per un periodisme d'investigació independent és una urgència. No podem permetre que aquest tipus de censura ens privi del dret a la informació. Ens solidaritzem amb Sergi García, aquí. Després de patir l'agressió policial, se'l vol fer callar. Nosaltres no callem. Doncs aquí estem fent les tasques d'aquest periodisme d'investigació independent i ens ha arribat el vídeo del Sergi García. Venim sí. i mirarem de que es i comparti la, el seu testimoni de la brutalitat policial que va sofrir i així ho va veure en Sergi. Sergi Garcia Rovira, 33 anys i bueno, ara mateix estic al paro programant el programa subsidi l'última empresa no em va pagar el meu sou jo he hagut de pagar l'IVA he, pa he hagut de pagar tot sense pis de lloguer. tinc una família, un fill, una dona i tot el que està passant m'indigna d'una manera que no em sento molt impotent estic mirant pel futur del meu fill i veig que serà una merda, s'apropa a la misèria hi ha molta gent gran que està sortint al carrer, no, no sé què els hi passat joves no és que en sortim Y yo dije, vayas, salto, a, Vaya, a mi familia, y me a quejarme de que es del PP, están haciendo lo que están haciendo, y no pasa nada. Y yo les expliqué dónde íbamos, es lo que está pasando, por qué nos volvíamos quejar, de qué queremos trabajar, de que... de que tenga una educación buena. Y bueno, tiene cuatro años, y hòstia, aguanta, nen. I va la dona. yo, hostia, aguanta un niño. Y entonces va voy a ir a la mujer. Me porque sí la dona estaba d'acord me dijo yeah, yeah. mira que ella no quería volia... pero cuida que no te pase nada y yo ah, no voy a hacer nada sabes yo estoy aquí bueno... y vejo la cara de esta gente me voy a dar nervios durante exactamente lo que duro lo que friga lo que detiré pero cuando esta gente tengo unos 20 segundos nervios em vaig encarar davant de cada policia i li vaig dir exactament li vaig dir això, li vaig dir mi jo se va morir d'hambra igual que en mi, amb mi mercenaris de merda, fill de puta al revés, fill de puta, mercenaris els teus fills es moriran de gana igual que el meu li vaig dir això, això amb un amb l'altre i amb els tres que hi havia a mi passava pel costat d'una pistola em crea una sensació de, de que em pot matar de que se li pot girar el cap i matar-me y digo, a que toma, yo le puedo decir lo que sento le puedo decir que está haciendo que no, que por qué no está el nuestro abando y así va allí también, por qué no estáis aquí ¿sabes? estoy pidiendo que no te recorten el sueldo a ti que no me recorten a mí, y tener una educación para tus hijos y para los niños públicos no, no, no entonces una mitra retirada y allí yo tengo que tirar los huevos, he venido tirar los huevos y seguir, ¿sabes? A, donde, a lo que haga falta y va va allí, vas, dos ratitos a la CDPP me han trabido, me han caído y se me han tancado los ojos. Solo me han Pero me han la façana de la serie del que se aluminaba. Todo súper normal, todo va anar molt bé. Ferrer, Diadios, els que allà. Hem a ir muy bien. No les iba a hacer nada, no que estaban allá. Bien, llegamos a la Plaza de Cataluña y en las unsa i, un un i mitja i van dir vam-nos a reir vam-nos a ja tomar unes birres al Raval que són les fiestes i jo com ara mateix estic passant una altra etapa de... me voy a casa a veure a mi hijo que li he dit que, que m'aniria a casa jo tranquilo que ara vull a casa vol un poquit més tard estava mirant el mòbil el Megadona, vaig fer l'efecte de baixar l'escala del metro i em va apareix una placa per aquí que detenido o no sé què o secreta o policia no sé què va dir vaig fer l'acte de, de girar-me no vaig arribar a girar-me i estava jo al terra con mucha gente a sobre mí, me hagan de copos por todo arreo, me hagan de una pallisa, me hagan de cridar, yo voy a comenzar a cridar, socorro, socorro, que alguien me ayude, socorro, me hagan todas las fuerzas, me han comenzado a decir, no, chica, es que va a ser peor, me hagan de poner un cop de puny, patadas con las botas aquellas, y estos son los antidisturbios, ¿no? me hagan de pensar, esto es surrealista, he tirado dos huevos, yo me están apalizando de esta manera, callate hijo de puta, ahora te vas a enterar, me van a achacar, no te resistes, no estoy resistiendo, no voy a ni hablar. Están a un cops parto darreo. Yo adierno yo ahora vuelvo, a chea no vuelvo. No sé si vuelvo o no vuelvo, qué he hecho, ¿sabes? Y me intentan futen a la furgona y ahora la única cara que vais a obra va a ser la de un hombre, con un cop de puñe ahí que me va a reventar el llavi. Con aquel cop de puñe, con las patas que me han futen, me van a de la furgona. Un tío enorme me va presionar aquí y se va a joder a sobre el mío presionando-me, supongo que con todas sus esposas, porque me hacía mucho de mal. Mientras aquí me estaban acajando porque me mal aquí y aquí, con mal que me habían hecho, con las patadas. Y yo dije, tío, me estás ahogando, no puedo más. Ya te hijo de puta, no te gires, me ella Y nosotros me iba insultando, ¿ahora qué? ¿ahora vas a ver? te vas a enterar? Ahora sí que te vas a enterar, hijo de puta. Yo, tío, que tengo un hijo de cuatro años, me está esperando Me ayuda a tu hijo, tu familia, me da igual todo Ahora te vas a enterar, hijo de la gran puta Y va a un momento que me va a darse una mica Va a sentir como así un poco Y me va a mica yo, ¡Ah, tío, me haces daño Que te ha aflojado, donde ella Y, y llavors, está la furgona Miran cap al terra, me enfotran en una habitación Y allá estaba en una comisaría yo No sabía ni quina era Yo estaba plurando, estaba indignado, estaba enrabiado No sabía qué hacer ni qué decir Ve otras policías Y a vos al Sireya Por favor ayudarme Que me acaban de pegar una paliza esta gente No puede ser He tirado dos huevos Yo así tiraba Es bella para allá Le decía Por favor Tú caso a este Me había pegado ese Pero yo le pedía Por favor Llorando Por favor Que me acaban de pegar una paliza Este Que me ha dado en la boca La habéis visto tu haz caso a ese Y era el jefe El caporal y digo Bueno, caporal Era el me ha fotado el cop de la puña El que me ha manasay Me volía machacar Sí, pero ¿no? yo soy como un sanchifla y, y me decía vos, A ver, Total que aquéto me ha machacado Me ha dicho que lo que me habían hecho no era una paliza Yo tengo, tengo claus para todas las cosas Sabía no pagaban Y bueno, no me han surtido mucho Pero me ha mal respirar La llave trancada Tengo aquí un cop bastante gordo Y aquéto iba me ha dicho Lo que te hemos hecho no ha una paliza Una paliza es yo solo, con estas botas Yo te chafo la cabeza Y yo, yo no quiero hablar mal Estoy ya perdido pero... te es el caporal el señor que em va a trencar los llavis mientras... Tres o cuatro me agafaban y al furgón. Aquest es el que más me va a machacar. El jefe. Era el jefe. Se podía permetre todo. Mira quina cara tengo. va a maltractar, me va a Me va a decir que donaba igual. Tu mamá no tenía... va a traer el móvil y va, decir... y va a decir... Yo no quiero que mires mis fotos privadas de mi mujer y mías. va a decir, A mí tu mujer me tiene sin cuidado y tu hijo suan en apoya a tu mujer y tu hijo. Tú vas a pingar, que te piensas que son un pervertido ande y, buah, me va a pegar otra vez, Ay, no le pudiera, es, le has bloqueado móvil y donarle que pase al cabo, digo, no pensar. Van a las cosas escuché la picha experiencia en la vida, más que la paliza, que la paliza era surrealista, me va un mal impresionante, psicológicamente, pero la persona, ayo, los calabozos, allo, era un rollo. <ríe> un No sé si han tantos, no tengo ganas. Eso me acaba de pasar, he salido hoy de allá. He entrado y me entran cada dos o tres minutos y no güey parla. De eso. Es, los policías siempre están de festa, ves con charran las cosas que diguan y nos vamos a cenar mientras ellos portan una merda, no te dan agua, con la necesitas, no si demanes manera que piden de la cadena, perquè al lavau, allò no és un lavau, jo no sé què és, no sé què és. Ja tens allà i demanes que tivin de la cadena, perquè el senyor que s'ha menjat l'entrapà, pues agut en el lavau, perquè li ha sentat malament, ja vostu de no s'ha menjat. M'han jobat la manera justament cada 10 minuts des de que em van a la palliçar. Des que jo tenia el telèfon així, jo veia la foto de la meva dona i m'estavam me s'ho tenpatada, jo va la que pugui la truco perquè no puede ser que jo no arribé a casa, ui, que sabia que no arribaré a casa. Necessitava dir-li perquè, perquè no. Jo ja estava patint perquè havia de patir la meva i el meu fill, que estava despertant-la tota de la nit esperant-me. M'ho van explicar després i... I jo no, no. I llavors jo intentava amb totes les meves forces comunicar-me amb la meva família perquè no pateixin ells i els volia dir que estava bé. I em deixaven trucar, em dient que no, que era impossible que llamarien ells. Nunca llamar-ho. Mai van trucar amb tota la nit. Em sembla agarrar i em sembla... Horrible El Sergi va ingresar Y no va a sortir fins Ficar que va trencar un coche Que va tirar pols de pintura Que els vaig amenazar de mort de que, ficaria, que miressin al coche Que miressin a sota el coche Que els, bueno, els portessin una sorpresa Que havia fet Les mil i una ha posado una anúncia. No sé que madista sabuda el que estás fent, perquè això pot ser està penalitzat, saps? Acusar algú d'alguna cosa que no és veritat i sí, sí, li heu de anunciar aquesta gent. I va sortir ja libre. Libre. Por fin, una <laughs> he hecho la sensació, He fet la anúncia escrita i he arribat a casa, no sé aquí, no, a, a les 5 de la tarde Me ha donat fe una uncho molt llarga. Y bueno, me van entrando yuyos como ahora. A tan tarde me ha entrado yuyo y... no sé ¿El teu filho les ha lo que ha pasado? O... No, no le puedo explicar porque es muy pequeño Me gustaría Pero una mujer me va a decir Yo no estoy de acuerdo en que le expliquemos todo esto Es que es muy pequeño, tiene cuatro años lo único que entendría es violencia lo único que es veu de eso es un maltracte y una violencia yo no quiero que, que visquemos eso no, es un niño que es una pasada y quiero que siga así siempre y el cuidemos mucho y no le puedo explicar eso igual vez cuando sea más grande explicaré como decía una, una amiga de mi no te preocupes si haces una batallita de, ya, de abuelo ¿no? o, o nuestros padres que a, a todos se han pagado podem enviar des d'aquí una forta abraçada al Sergi ens solidaritzem amb ell amb la seva família amb la seva dona, el seu meravellós fill i dir-li que aquí ens té que aquesta nova dignitat rebel vol estar amb ell no s'ha amagut una altra cosa ara que improvisar una altra connexió amb, amb un vídeo que... amb un àudio que es va preparar fa un temps per les aliades de la vaga general on es parlava d'aquest nosaltres i d'aquestes repressions de l'Estat contra nosaltres. Nosaltres. Amb aquest comunicat hem vingut a manifestar un posicionament col·lectiu. Una presa de posició que sabem que pot ser incòmoda i que en genera dubtes i incerteses, però que sabem rotundament compromesa amb les que són la nostra gent. Nosaltres, superant les pors i els discursos fàcils, hem vingut a parlar clar. Formem part de la gent precària, del 50% de joves aturades, de les desenes de famílies desnonades cada dia, dels jubilats estafats pels bancs. Formem part dels treballadors afectats per expedients de regulació, de les treballadores acomiadades, dels que no es poden pagar una sanitat mercantilitzada, de les que deixaran o ja han deixat de rebre qualsevol tipus de prestació social. Formem part de les treballadores domèstiques sense drets laborals, dels que estan obligats a pagar uns transports i uns serveis bàsics abusius. Som d'aquelles a qui el preu de l'habitatge ofega quotidianament, de les que veiem hipotecat el nostre futur per les retallades en educació. Formem part de les que emigraren buscant una vida millor aquí. Formem part de les que avui han de d'emigrar buscant una vida millor allà. Formem part d'una majoria social que està patint a la pròpia pell les conseqüències d'un espoli. Formem part d'una majoria social a qui li estan robant la vida. Nosaltres, a més, formem part dels que no es resignen a veure com mor la gent a les llistes d'espera, que no tolera que les condicions de vida de la majoria caiguin en picat mentre el luxe es dispara, que no es suporta veure gent dormint al carrer mentre habitatges buits es podreixen en l'especulació que no entén que les partides pressupostàries destinades a la despesa social siguin retallades sense miraments mentre els pressupostos en armament, casa reial o església es mantenen sense vergonya. Que no tolera que els salaris reals disminueixin mentre els beneficis dels banquers i directius es sobredimensionen de forma insultant. Nosaltres formem part de totes aquelles que pateixen la dictadura econòmica dels mercats i de la genuflexió miserable que li reten els polítics. Però també formem part d'aquesta nova i profunda col·lectivitat que ha dit prou. Nosaltres així formem part d'aquesta col·lectivitat digna i multitudinària que s'ha alçat en milers de places d'arreu, que ha manifestat un desig enorme de canvi, que ha intentat aturar l'espiral de bogeria a que ens estan sotmetent aquells que governen pels mercats. Hem intentat aturar la corrupció política, mitigar les desigualtats socials, situar les persones per sobre de l'economia. Hem alçat les nostres mans i les nostres veus. Hem intentat refundar la societat de forma solidària. Hem intentat crear un nou vincle social. Hem fet el que hem pogut i ho seguim i seguirem fent. Lamentablement, entre totes i tots, hem sigut incapaces de frenar el malsor. Encara, i diem encara, no hem tingut prou intel·ligència ni prou força. I malauradament, els que sí que tenen la força han desuït completament els desitjos i necessitats de la nostra col·lectivitat. Segueixen aplicant les dosis de dolor de l'ajust estructural. I castiguen amb duresa les que aixequen les mans i les paraules. Insulten la possibilitat del naixement d'una nova dignitat. Aquests són els motius que fan que avui esclati el conflicte social. Avui esclata la ràbia, la desesperació, la impotència, el dolor acumulat, la falta d'esperança mastegada en silenci. I esclaten dies com la vaga general del 29M. I esclatarà sempre i quan no es resolguin les causes que fan néixer la ràbia. Volem dir que ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera. Sobretot perquè és la nostra gent qui en aquestes ocasions s'endú la pitjor part. Les vides trencades per la repressió són les vides trencades de la nostra gent. Aquestes són les ruptures que de lluny ens han de preocupar per sobre de les altres. Per tant, ens agradaria que les coses fossin d'una altra manera, que la majoria social, multitudinària i creativa, transformés darrer les causes del malestar. Aquesta és la nostra voluntat i responsabilitat. I és la voluntat i la responsabilitat dels centenars de persones que han estat torturades, detingudes, represaliades i empresonades en els darrers mesos d'aquesta crisi social. No obstant, no sembla ser aquesta la voluntat dels qui governen. Les reformes penals, la criminalització de qualsevol forma de lluita ens situen un carreró sense sortida. Però nosaltres seguirem, aturarem la repressió i alliberarem els i les companyes empresonades, ja els amnistien. I condemnem els que ens condemnen a una vida de precarietat i submissió. Condemnem els que ens condemnen a la pobresa i a la falta de llibertat. Els que ens condemnen al conflicte social. Solidaritat i suport mutu a tota aquella gent que, com nosaltres, pateix l'ajust estructural capitalista i les retallades socials de Convergència i Unió i el Partit Popular. Solidaritat i suport mutu amb totes les companyes i companys que, lluny de veure passivament com la seva vida és destruïda per la dictadura dels mercats, es comprometen a fons per crear, amb la lluita comuna, una nova col·lectivitat lliure, digna i solidària. ni al cap que estem ofeses i pot ser sigui el nostre torn ens heu copatjat assotant-nos Nat cruel mà al rostre despujat i casta com una flor on surt el sol la primavera ens heu encarcelat encara més amb els vostres ulls iracuns morint-vos de fred morint-se de fred el nostre cor sota el torrent de l'odi heu despreciat el nostre amor, fau riure del nostre petit regal rigorós sense es voler entendre els laberins de la nostra tenresa. Ara és l'hora del nostre torn, el torn dels ofesos per anys silenciosos. Tot i així dels crits, callau, callau, escolteu. aquest acte potencial de naixement del torn dels ofesos podria remuntar-se precisament a octubre de 1960 quan Roque Dalton, condemnat per un tribunal salvadorenc a causa del seu activisme revolucionari, fa un jurament solemne. I diu jo mateixa m'encarregaria de proveure de materials en la meva contra el jutge en cas de que em volgués jutjar. Potser això obri un gran debat sobre què és la justícia i a on es teixés tota aquesta parafernàlia estatal que, bueno, segurament vulgui jutjar el Sergi i a moltes de nosaltres. Possiblement podria sortir al debat tantes coses com anar cap a judicis populars, a les places... Mm. Ja veurem, venen 30-40 anys per davant que diuen per allà a Bogotà que seran grans, molt grans pels moviments libertaris i anarquistes. Roque Dalton va escriure els poemes del torn dels ofesos durant el seu exili polític a Mèxic i Cuba. Al llarg d'aquests anys, 68 62, els primers versos podrien haver estat gravetatjats a la penitenciaria central de San Salvador. Mereixeria el 1962 una menció al Premi de Casa de les Amèriques, institució de la Cuba revolucionària amb la que Dalton mantindria des de llavors una estreta relació i seria publicat a La Habana. Els successos, llavors, es precipitaran en 1963, que regressà a El Salvador i el 64 és detingut de nou i encarcelat a la prisió de Cojutepeque, de la que es cavaria més tard en una rocambolesca fuga el portaria fins a Txaco-Slovàquia. Aquest d'esterrament aster, daurat a Praga haurem de guirar la peça que lluitgem un mallor de tota l'obra poètica de dalt, on taverna i altres llocs. I la seva primera investigació sobre Miguel Mármol i la insurrecció de 1932. Una insurrecció de camperols que no sé si moltes de nosaltres hem pogut pensar en quines revoltes, quines revolucions ha hagut aquí a Mallorca o allà a Mallorca i... I si recordem les germanies, no? quan els Camparols assaigiaven la ciutat i demanaven terra per qui la treballa i per poder menjar, mentre els rics, com deia Guillem de Foc, menjaven pa de xeixa. Aquests moments que ens van arribant així missatgets que segueixen la mobilització allà a Madrid, quan l'assemblea de Casablanca convocava aquest matí a les 8 a la plaça de la arrel d'aquest desalletjament del centre social ocupat, es deia que havien de passar de les xarxes a les places i, allà, evidentment, seguim. Els centres socials són molt més que un trending tòpic, un dia de desallotjament. Són riquesa social col·lectiva. I és que l'assemblea, per exemple, del Leganès també s'ha solidaritzat amb aquest centre social. I ens mostrava imatges d'un diari crític, el Diagonal, que tenia unes imatges que ens removien les panxes. L'assemblea de Carabanchel també es solidaritzava i li deia... Així com ho sentim nosaltres des d'aquí que conti que aquí estem i qui us parla sent que tots aquests 10.000 llibres que s'han quedat darrere les morades del Centre Social Acupat de Casablanca els recuperarem. D'aquí uns dies nen cap allà i no dubteu que estirem lluitant per aquesta soberania alimentària, independència econòmica i soberania política de la que parlava Ernesto Che Guevara i de la que, evidentment, avui parlen els camperols. I és que com dèiem abans, és el nostre ton companyes i un desallotjament mil ocupacions. Aquesta poesia salvatge de d'Alton ens acompanyava per arribar fins a la història del Centre Social de Casablanca. Una història de cinc ocupacions que han servit per molt, però sobretot per fer-nos veure les coses cada vegada més clares. Cinc ocupacions per reafirmar una posició de la que, de la que som o de que som antagòniques i que vivim a una societat dual. Cinc ocupacions que formen part d'un moviment mundial que es converteix en la creu de la seva cara. I és que no ens podem permetre que segueixin invisibilitzant el conflicte les seves eines són clares i evidents, el control i la posició del capital un capital que els ha permès crear conceptes de democràcia llibertat, igualtat i justícia en base al mateix però que la seva desigual distribució permet un goig asimètric d'aquests principis els ha permès crear un marc jurídic que permet destruir per la força qualsevol moviment que qüestioni l'estructura de dominació, sense importar com es posi en pràctica aquest qüestionament. Però cinc ocupacions ens obren els ulls més que mai. Ens fan veure que no podem esperar a que per un miracle canvien les coses ni esperar que una estructura d'oportunitats ens permeti assestar al cop final. No volem prendre el poder sinó destruir-ho, destruir el monopoli de l'ús de la força de l'estat, destruir les relacions de dominació i el control sobre el territori, destruir la possibilitat d'acumulació de propietat privada i l'alienació, l'atomització i el jo fins construir un concepte de nosaltres a una societat de col·lectivista. Cinc ocupacions que no animen a seguir, que ens animen a seguir eh, endavant. Ens apropiarem del territori que considerem que ens pertany i animarem a la resta de persones a que ho facin. Intensant l'autoorganització, l'autonomia, l'autogestió i la desobediència, seguirem experimentant fins que gestionem de forma col·lectiva tots els àmbits socials i estructurals pels que ens veiem afectades, sense cap possibilitat d'intervenció de terceres. Aquestes cinc ocupacions de l'Assemblea de Casablanca ens mostren que estem una lluita permanent i que la repressió recaurà sobre nosaltres, però no anem a aturar i seguirem endavant perquè sabem que no estem soles i que la cinquena tampoc va la vençuda. Ara, més que mai, volem fer una crida al suport mutu, la solidaritat i la internacionalització de la lluita, perquè soles no podem, però amb vosaltres sí. Cap desallotjament sense resposta. doncs un altre poeta, Anna Anita Botwin, les de Patio Meravilles eh, o re, reparlant el que es deia allà, eh, deia que en soledat ens volen i en comú ens tendran. Hi amb més de 10.000 llibres i no ens deixaven passar. Evidentment que es necessita més gent i que volem obrir les portes als nostres espais. I això és el que demà dijous quan Ràbia 77 porti ja unes hores de nova temporada, podrem sentir a dues persones que fa estona proposen la denúncia de la dictadura constitucional, partitocràtica, autoritària i parlamentària que el 1812, amb la Pepa, es va instaurar per la força i de manera antinatural en aquests pobles de la península ibèrica, que abans sí, s'havien organitzat en consells obrers i havien fet les seves tasques col·lectives possiblement cantant seduint i evidentment visquent intensament aquesta vida que ja es va dir al maig de 68 seria intensa o no seria i és que la cultura crea lliure pensadors i per això on la lleven. Per només dir un exemple de com fan, doncs aquí el tenim, Casablanca. Companys, salut i força, cap allà. I, bueno, tenim un missatge al Centre Social de Canvies que no es canviat tan radicalment de tema, no? Però... Aquests dies ha hagut una vaga de transport i sembla que no podem fer una vaga general indefinida, sembla. però bé el País Basc ja Eu buscar està mirant de convocar. és que per exemple, la TMB, els 300 càrrecs courran 27 milions d'euros a l'any. Els 30 membres de la Comissió d'Administració van cobrar 230.000 euros. 2010 en dietes i sembla que en solidaritat amb, amb, aquesta, amb aquest desallotjament doncs estem fent aquest programa no? però és que també estem en solidaritat amb un grup de jubilats que per exemple ha ocupat un, un hogar del pensionista a Berlín o també estem en solidaritat amb Chiapas o Honduras o Nicaragua i així pensem que es cremen les dictadures com deia l'Albert Pla és que per la Mercè també aquests dies de festa alguna que hauríem de tenir en compte allà a Mallorca que quan es fan festes institucionals dels ajuntaments i de més eh, podem fer unes festes alternatives i avançar també d'aquesta manera cap a aquesta vaga general d'Afinitats Rebels i Universitats Lliures tenim eines per a una vaga general i una revolució social és que la Universitat Lliure de Mallorca ja té editorial Conectante no dubteu d'entrar a uni-lliure.project.org trobareu més informació tant del GABA grup autònom de biblioteca autogestionada com d'aquesta editorial i d'altres projectes que van sorgint dintre d'aquestes afinitats rebels igualment solidaritat de sí, en Gallec, com no solidaritat de amb els treballadors i treballadores que... independentistes que han estat assajades a Galícia i han estat detingudes, una vegada més l'independentisme, un tema que ha estat bastant en bo aquests dies de, de diada aquí a... als països catalans doncs sí solidlidaritat també a Galícia. Amb aquesta altra arma de destrucció massiva disparam els programes de àdio 77 i les marañes de cables també estiran rodejant el congrés el pròxim 25 de setembre. paradoxal que dintre de tota aquesta situació internacional... Doncs ...nosaltres encara hi ha gent que ens demani per què escrivim... ...i és que una fa versos i estima... ...l'estrany riure dels nins, el subsol de l'home... ...en les ciutats àcides... ...disfraça la seva llegenda, la instauració de l'alegria... ...que profetitza el fum de les fàbriques... Un ...té a les mans un petit país... Horribles dates, morts com ganivets exigents, obispes venenosos, immensos, joves de peu sense més edat que l'esperança, rebels penaderes amb més poder que un llirí, sastres com la vida, pàgines, nòvies, esporàdic pa, fills malalts, abogats, advocats traïdors, nets de la sentència i el que foren, bodes desperdiciades d'impotent baró, mare, pupiles ponts, rompudes fotografies i programes un es morirà demà en un any un mes sense pètals adormits dispersa quedarà sota la pluja i vendran noves persones demanant panorames preguntaran què vam ser qui amb les flames pures els vam antecedir i aquí maleir amb el record doncs bé, això fem Custodiem el temps que ens toca per ells. Per elles, per allò Aquest moment, quan estigui sonant Dignitat Revell a l'Ateneu, estarà entrant, si no ha arribat abans, el company que farà el seu programa. Eh, ja hi devia ser el Ferran i possiblement altres companyes i companys. El Suri. L'eclecticisme ha fet sessió de ràdio de la mà del company en què el programa podràs escoltar des de drama en bas, electro, dísilis i naïn rap i jazz. Si voleu saber més dels processos de rebel·lió, dels processos de dignitat rebel·l, dretsoderrebellion.net de i a Mallorca podeu escriure mallorca.dretsoderrebellion.net. De podem dir, podem estar orgulloses de la campanya d'insumissió fiscal que hem fet. Ens va arribar l'informe de recaptació de l'altre dia i a Mallorca hem aportat 8.000 euros per projectes socials autogestionats. Com dèiem, aquest dijous a l'Àurea Social, a les 8, quan estigui passant tot això de fer ràdio lliure, de fer la revolució social des de les zones, hi ha una xerrada de l'Enric Duran i el Fèlix Rodrigo Mora, que ens explicaran el projecte de revolució integral, la col·lectivització de l'Àurea Social, i denunciaran una vegada més la dictadura constitucional, partitocràtica, autoritària i parlamentària. És la, quelcom que no podem deixar de dir, és quelcom que no podem deixar de denunciar, carrers, places, files, llocs de treball, plaça i fàbrica, com deia Tahir, on has de venir música. Clandestins passats i altres silencis a totes amb les que han fet camí, a qui apareix i qui sap que hi és, moltes gràcies germanes, germans, i és que els teatres clandestins amb que a vegades ens trobem no deixen de portar-nos a poder mossegar aquesta realitat avui davant d'un micro, però sovint amablement estimades. I així ens hem sentit entre Ràdio 77 fins avui i fins aviat, que ens queda poca estona de programa i es nota que ens estem acomiadant. us parla va, poder, va tenir la sort de treballar amb una gran artista, Clara García, en qui vam treballar un poemari a Malditos es Madrid, i del qui voldria es treure uns petits somnis d'espels de tot el que els darrers dies hem estat treballant. Cap a unes de trobades pel debat i la concreció d'una, entre cometes, tercera república, declarada a les cases de resistència al capitalisme, al feixisme i a tot tipus de fòbia o malaltia derivada de la sense raó de l'home blanc i ric. És que la destrucció de la qual no podrà ser vista d'una altra manera que... Que no sigui un, un treball d'intercanvi col·lectiu en què les comunitats de veïnes que vagin declarant empoderades comunes republicanes estiraan a disposició d'organitzar o d'organitzar-se en assemblees horitzontals i que treballaran els aspectes derivats de la perplesa situació en la que ens trobem, on l'abundància de solidaritat pot fer un bosco de cada nit i cada dia de guerra i de terra. Tot imperatiu, pens que sirà desderrat de les nostres llengües, les quals són totes benvingudes. Em demanava si hem de crear una comissió de treball intel·lectual sobre la destrucció quotidiana de la construcció de les oracions possessives, que tingui per objectiu desenvolupar un pla de capacitació de la comunitat en matèria de propietat privada. Filosofia i poesia es trobaran a totes les places i la mala gent es morirà. Els pagessos i camperols, les segadores i explicadores, les lluitadores per la vida, les coses, el pa i l'oli, l'arquitectura de l'amor i el motor de l'odi, l'audiència, l'audàcia i l'autocrítica constants seran les soberanes de la digna ràbia sabatista en aquesta dansa inacabable contra la misèria efectiva i econòmica que l'home blanc i ric ha imposat sempre als pobles explotats. I és que a Mallorca també hi ha processos semblants al de la Cooperativa Integral Catalana. La Cooperativa Integral Mallorquina està intentant néixer aquests dies gràcies a totes les voluntats que s'han agrupat al voltant de projectes d'agroecologia i d'emancipació social i empoderament col·lectiu. L'autogestió, l'educació lliure i comunitària, la salut pública cooperativista són un dels exemples de... el que volem fer pel que estem. I és que l'Ecoxarxa de Mallorca fa ja uns mesos que es reuneix i obre espais d'autoreferencialitat on trobar-nos i decidir juntes com volem o com volem anar avançant. Com dèiem, la col·lectivització de l'immoble àurea social al carrer Sardenya 200 i alguna 236, per mi, eh, obre l'espai a, a dos revolucionaris, per mi, que que no només venen a parlar sinó que venen amb moltes propostes un espai eh, lliure on tothom pot contar i escoltar tot gaudint dels debats i xerrades no? d'aquesta col·lectivització i es proposen dos temes Doncs la compra col·lectiva de l'immoble per evitar que s'alquedi el banc i garantir el desenvolupament del projecte de caire social i assembleari, un espai obert a la revolució integral. El projecte impulsat des de la cooperativa integral catalana, com dèiem, i la seva col·lectivització es coordinarà a través del fons de col·lectivització que s'ha creat a la Caix, cooperativa d'autofinançament social i en xarxa una cooperativa financera que funciona sense interessos i s'organitza assembleàriament. La presentació començarà a les 10 hores en la presència dels següents ponents. Enric Duran, activista impulsor i membre de la cooperativa integral catalana i d'altres projectes vinculats com Caix o Aurea Social, que ens farà una contextualització de tot plegat i ens parlarà d'aquest fons impulsat Feliç Rodrigo Mora, pensador, escriptor, investigador i historiador autodidacta que ens parlarà sobre els béns comunals com a part d'una estratègia d'autoorganització social. És l'autor de La democràcia i el triomf de l'estat, naturalesa, ruralitat i civilització, crisis i utopia en el segle XXI, així com també de creixement o revolució integral. A la pàgina web felixrodrigomora.net podreu trobar més informació sobre les seves obres. I aquesta presentació serà el punt de partida d'una sèrie d'actes que es desenvoluparem durant els propers mesos, com són cicles de xerrades, projeccions, presentacions, concerts, exposicions i altres esdeveniments. Anomenarem també les eines de comunicació que posarem en marxa amb l'objectiu de la col·lectivització d'àure social i la profundització del procés de revolució integral que impulsa la cooperativa. sí, deixem espai per nous programes de Ràdio 77 i clar que sí, estirem pròximament per passar un vell octubre a Mallorca i per fer esgossant aquest nosaltres la revolució social juntes sempre i quan vulgueu apropar-vos al projecte de Ràdio 77, la pàgina web està oberta a moltes propostes, esperam suculentes i creatives. 77.wordpress.com Allà trobaràs aquest programa Dignitat Rebel i la resta de programes. Ara estem emitint en directe i queda lloc per Suriname Sessions. Abans us deixem amb una cançó que ens toca el cor, el Raymond que ve o venim d'un silenci i amb un petit fons de reggae a com queda experimentant. silenci antic i motlllar, de gent que va alsse des del fons dels segles. de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i motllar,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 de gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant jo vinc d'un silenci que romp la gent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 Doncs sí, com deia, moment excepcional, per tant, moment revolucionari en què hem de dir fins aviat, en què hem de dir no ens acomiadem, sinó que seguim endavant. I clar que sigui salut i força, companys, dignitat rebel per totes, salut, pa i amor.